Усі ж інші мають крутитися від нижчого до вищого, від гріха до чистоти, до праведності і святості, від поразок і злетів. Гірке досвідчення переконало її, як тяжко вона помилялася. Раз попавши у владу коліс, уже не сила звільнитися. Вони розростаються до велетенських розмірів, цілий світ видається потворним колесом. Небесні сфери обертаються не підлагідні звуки піфагорейської музики, а в нелюдському скрекоті загрози кар для всього земного. Усе суще, закручене в неостяжно-волетенському колі буття, усе нерозривне, все залежне, ніщо не може вивільнитися, випручитися, вирватися. Колесо фортуни, цей страхітливий вияв неминучості долі в земному людському світі. Стала мірою нещастні для Євпраксії з тої самої миті, коли помітила його невпинне обертання і коли збагнула, що вже ніколи з нього не випручеться, не вилиметься на волю. Сумне коло життя. Невже це все, що дано людині? Нескінченні випробування, загрози, кари, зло, несправедливість. Кажуть, що очистившись від пристрасти, Людина видаляє себе із світу випадковостей і тоді сміливо підкоряється будь-якій долі. Адже фортуна змінює зовнішні обставини життя. Сутності людини вона не зачіпає. Колесо великої сліпої богині крутиться, мов би, само по собі. А ти, однаково, лишається незмінним у своїй людській особистості. І не може вона з Бога зробити добрим, скупого щедрим, жорстокого милостивим. Тому не барися терпіння й спокою. Піднімися над випробуваннями. Намагайся побачити в тій самій миті і згубуй щастя. Бодай краєм душі доторкнися до вічності. Це дасть тобі змогу вирватися з рухомого сплетіння випадковостей часового ладу. Бо час безкінечний, але не вічний. Адже має він минуле, теперішнє і майбутнє. Вічність же охоплює всю повноту необмеженого життя і володіє нею. Їй не бракує нічого в майбутньому. Вона не витікає в минуле. Власне її природа завжди бути сучасним і вміщати в собі істинну безкінечність плину часу. Ще Густин закликав до байдужої покірливості. Бо, мовляв, згідно з розумним порядком, правосуддя, кара і випробування є благо. Людина не може жити згідно з своїми устрімліннями, а тому повинна стати сліпим знаряддям у руках божества. Виходило, ніби збайдуження вело до волі, насправді ж дорівнювалося смерті. Євпраксія не могла спокійно стежити за безжальним рухом колеса життя, за його розростанням, невпинним побільшенням, десять років жила в цьому суцільному жахові, кінця не бачила, кінця ніхто не обіцяв. Треба було битися самій, своїми власними силами, стверджуватися і утверджуватися власною сутністю, піднести свою чистість і або піднестися самій, або загинути. Вона ще не знала, що то вершина, Останній порив її недовго багатостраждального життя. Билася, борсалася, рвалася, мов, риба в сітях, як птиця в перевісах, ніби лань у шерстких руках. Так в останньому сплеску високо здіймається хвиля, перш ніж розбитися на бризки. Так яскраво спалахує вогонь перед тим, як згаснути. Вона не хотіла ні розбризнутися. Ні згаснути, жити. Хіба ж для того стільки витерпила, Щоб тепер впокоритися і ждати кінця. Двадцять три роки, повна сил, Вродлива, жадібна до краси і добра, І стільки страждань. Який жах позаду. Ростоптано життя, усе понищено, Вбито всі заміри, відібрано віру, Усе святе і благородне високі пристрасті, поганьблено, Нічого не лишилося. Але треба жити, треба вірити в людину, піднести людське в собі, піднятися над цим світом, показати йому, є ще святощі, є надії, є найвищий обов'язок людини, прагнення до щастя. Колись думала, станеш імператрицею, ось щасливиш світ. Тепер вимушена була звозити межі цілого світу власною особою, вирватися звідси, не бути залежною, покинути цих людей, імператорів, пап, герцею, графинь, баронів. Вони закручені в жорстокому колобі життя навіки, приречені заставатися в неблаганній залежності одне від одного». Вони потрібні одне одному, як вовк і сарна, вода і полум'я, земна твердь і небесні емпіреї. Що імператор без папи? Що папа без Матільди? Що Матільда без Вельфа? І що Вельф без Матільди? А вона не хоче їхньої залежності. Вона закинута сюди обертанням безжального колеса фортуни, сліпої, позбавленої розуму, Бо в цьому світі розум обмежується свідомий навмисний, щоб звільнити місце для віри. Але хіба ідея віри, ідея самого Бога, не виведена з ідеї свободи, притаманної людині від народження? Чому ж Бог і його прислужники відбирали свободу в того, кому вона належала від природи? І чому почувалися вони самі вільнішими лише тоді, коли позбавляли свободи і незалежності якомога більше число людей у вежі Євраксія ображена на цілий світ за свою неволю зосереджувалася на власній образі на власному горі оплакувала власне горе тепер